Sejam bem-vindos a mais um Pode Pode cinco 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Boa tarde, pessoal. Vamos para mais 5 Minutos na Estrada comigo hoje, sexta-feira. Sol gostoso aqui em Chapecó. De brinde hoje vocês vão poder assistir... Como muitos ouvintes me pediram, o trajeto que eu faço hoje em vídeo até o trabalho. Finalizando hoje então a semana Hiroshi e eu falarei sobre um documentário da BBC chamado Outrageous Fortune Nintendo. Algo como a vergonhosa fortuna da Nintendo. Pelo título, vocês já notam que é um documentário polêmico. Aliás, os fãs não gostam muito desse documentário, porque ele é bem tendencioso, ele mostra inclusive uma certa uma certa mágoa dos produtores londrinos, porque essa fortuna vergonhosa não é de uma empresa britânica, então, mas dá para tirar algumas coisas boas desse desse documentário. Por exemplo, algumas entrevistas com Shigeru Miyamoto, algumas entrevistas com a família é, do Arakawa, que é o gênero do Hiroshi Yamauchi, casado com a filha dele, Yoko, em que há algumas declarações é, bastante reveladoras sobre a personalidade do Hiroshi Yamauchi. Nada muito distante daquilo que eu já havia constatado nos outros programas dessa semana. Ele realmente era uma pessoa difícil de lidar. Inclusive, uma declaração bastante interessante da filha dele, que diz que ela o respeita muito como pessoa, mas ele não é uma pessoa com quem ela se casaria. O Aracawa, por outro lado, o Genro do Yamauchi, diz que o sogro não os visita. Eles moram no Havaí. O sogro não os visita. Ele só os visita quando... O assunto são negócios. Se não tem nada para tratar sobre negócios, o sogro simplesmente não os visita. Ao ser perguntado como é que ele encarava isso, o Aracawa também disse que o sogro é muito agressivo nos negócios e provavelmente ele seria assim e viveria dessa forma até morrer. E realmente foi o que acabou acontecendo. Bom, esse documentário ele é de 2004, É, a meu ver, apesar é, do preconceito com a empresa japonesa e a, e a tendenciosidade do documentário, ele vale a pena ser visto, é, tem algumas coisas bem bacanas. Nada de espetacular na edição, nada de espetacular na forma como o documentário foi feito, mas tem algumas informações interessantes. Basta lembrar, enquanto estiver assistindo, que esse documentário ele foi editado de uma forma bastante tendenciosa. né? Terminamos então essa semana a semana Hiroshi Amauchi, ex-presidente da Nintendo, que faleceu na semana passada, na quinta-feira, em decorrência de um de uma pneumonia agravada, fica para nós uh, o exemplo de garra, de perseverança, de homem de negócios que ele foi. Infelizmente, ele não era uma pessoa que tinha, digamos assim, um bom trato, uma pessoa extremamente querida, era uma pessoa muito dura na lida com, os, com os funcionários, com os colaboradores. Mas até aí, o homem de negócios não é. Né? Mesmo Steve Jobs, que é considerado um gênio, não é nenhum, nenhum santo. Então, terminamos por hoje. Chegando aqui o trabalho, já estacionado. Deixo para todos os desejos de um bom final de semana. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.